Dhe të rjetë ati është e përkushtuar Në përhapin e dijes dhe mësimeve që i mori nga Muhamedi sallallahu aleyhi sallam Fjallë është për Abdullah ibn Mesudin Radiallahu ta'ala anhu I cili pa dëshimë se është njën nga ashabat më të njërë të Muhamedi sallallahu aleyhi sallam Ka hadithët e shumëta që flasin për vlerën e këti sahabiu E njën nga ato është edha i hadithi njërë Ku e vlerësëj lartë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 Kure erdi vdekja këti sahabiu të nërrola e zërë E kishtë e djalin e ti pran vete Abdurrahmanin Dhe i tha o birim Po të ljo pes për rësi Mos i harras një herë Dhe këto për rësi pa dëshimë se nuk vjen Si kurse i kamcikë dhe tjerat Nga njështë rëndamt Edhe pse dhe njëri rëndamt Në këto situata ka që kam e thonë Por para me nda kër vjen nga njështë e ditur Nga njështë e përvoj, nga njështë me vler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 do të bësht njëri pasëm. Mos e te pra në kërkesa apo nga se kjo të shpijet e këvarëfria. Ruajun nga veprat që nesër kje nevoj të arsjetuar dhe të kërkosh falje për to. Më ndahu që gjdo dit tjesh më i mirë se dita e kaluar dhe kur të falësh falo si kur tjetë kjo namazuj të i fundit. Këty më pesë përësi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 Në mesë të njerëzve Mos ta lakmon atë që ka në dorë të njerëzve Këse nuk e poshënë njerion Dhe nuk e varfënë njerion Dhe nuk e hum njerion më ti përse Shprese e më dhe të kënjerëzit Dhe lakmia e ti Për atë që ata e kanë Përnda i tha Nëse dënë me kun i pasën Apo Logarit në Pas Allah o gjëllewalë Normalisht Logarit në fuqin të ndë, logarit në pasurin të ndë, logarit në afsit e të ujë. Fëllimisht, pas taj, qka dvija për njerëz vërëz, qka tjetër, nga se njerëzimi kemi në ujë për të ndihmu me zvete. Mirë për fatë këtë që shumë njerëz e nëmvlerësojnë vetë në tyjnë. Shumë njerëz nuk japin mundin e duhur për të pasë, ose përdanë nga citata. Dhe gjithë mund, Shpresojnë se më ndihman filoni Hajë se më gjindët filoni Hajë se ajmë krymë pun apo? Dhe shpresë ajmë dhe tek njerëzit Zakonishtë ndodhë që si këta Pasaj me ishgënyu shumë Më ndërshpru shumë Dërsa ajmë njëri që në filim E ka këput shpresën për njerëzve E ka këtë tërë këtë shpresën e ka lau qëllë e gjerali u Pasaj edhe Minimumi që i vje për njerëzve Për të e është dhe me thënsë Hamdulillah Me prit në një respekt madhë Me prit në një dit madhë Po irdhe, elhamdulillah Po nuk irdhe i arsutëm njërë I kam punë të veta Nga se lidhja te Përpër me njerëzit të shgënjen Për që fa të le arsuje Ka mundësi për shkoqë që një me njerëzit si ka punë Ka mundësi që me dritë Ndërsta i ka përnër matë-matë se ti që ki Apo ndoshtë adhe Nuk të ka në listën e Prioriteteve, ka dikën të të të të të lidhja ju të e të shpresëve të me ta Në mindin kur nuk në doda që ke shpesuar Dinë shumë kështë një rionë me shgën një jopë Andaj, shpesanë Allahun Gjelle Vuala veç Shpesanë Në Zotin Gjelle Gjelaluhu Lidhëm Allahun të vare këtë ala E qëka të vijë hajrë për njerëzve? Thujel hamdurillah Ti apë selam, thujel hamdurillah Ka mujta selamat për mëllon Ta jabë dorën, thujel hamdurillah K Kur nuk lejan që njëtët me dëshpru? Ga se nuk e ke lidhë shumë e mytën me ta të ke fundë të të përën. Por fatkecija është kënjëri shumë lidhët me njerëzit, e pasaj kërë e shgënjën, din shumë keqë me ra. Ka shumë njerë fatkecijështë që disponimi i tyre, lumëturia tyre jetësur është e ndë lidhën me shërbimin që abo njerëzit. Dhe në momentin kër ata njerëz nuk i shërben sa duhet Oso nuk i ofrojn atë që duhet Endin vetën të braktisur Të molisur Të demoralizuar, të dëshpruar Apo edhe atë pak fuqi që e ka Nuk din me e përdojnë nga Shgënimi dhe dëshpimi madhë që e ka Pas maj shumë i mëtë njerëzatë Në kërkan heq Maj i mëtë të egzotit gjellegjellu E të njerëzit Shka të ka alhamdulillah për. E dyta i tha Mosate pron ka kesa. Apo, a është vërtet që mi njerëz, kem nevojë nganjëherë me i kërku një një tjetrit. Ndijim ë barç, kem nevojë, jemi njerëz do të këtu. Ama letet kë në situata te te te te te, te nevojë së moda. Ju me ku adeti i ti me lip. Me kërku, kërko at, kërko at, kërko at, kështu me radhë. Mosate mos e bëj këto. I tha, mos u bop, mos u bop kërkus i madh për njerëzve. Pse? Se këja e hap Subhan, e hapë dërë në vartërisi Subhanë e hapë dërë në vartërisi Në slipë i njerëzve Bëllë e bubekër radiallahu ta'ala anëho Je ka dhonë besë në përgëmberi sallëm për disa gjera E për e tyre ka dhonë që I ka dhonë përgëmberësëm Latës e linënas Në slipë i njerëzve Ma e s'kërka E bubekër radiallahu ta'ala në shplak E është lodhë E ka ndodhur që duke qenë i hipur mbi devën e tij mej Rashkopi, ka ka zbrit vetë pe devën e tij dhe skafon kërkujt a më hap ças s'ka. Vetë që është haram me ly, por s'kam kuptim të jo, doni rithash jemi nevojë nganjë kërkan, ama mundon maksimalisht sa ma pak më pak me li për njerëzat. E, e vetmja gjë, e vetmja gjë që duhet me u lyf vazhdimisht çdo dia. Tërat që a kame me këtë dunje, sa më pak apo? Pa. Po, në dituri, nuk ka turp, nuk ka e te prun, nga se njërë, edhe përse dhe kjo i ka reglët e vetë, a normalisht, mi vëdua tam që këtu më sunet se kërkuarit, nëse kene në ujë përdije. Për gjërët e tjera, sa më pakë kërka për njëzë, mundohu vetë me i dojtë zotë veti, mundohu vetë me, me i kry punët e tua. Kështëve më sejbë në mesudit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 Qas Allahu Celle Celal u thot o titka el ayam u ndawiloha baina nnas Allahu Celle Celal rafat kto u ndet situata rathana qe na i sjelln mes e njerve so di i posur po zdomon qi gjithmon kem kono qeso so di i varfur po zdomon qi gjithmon kem kono gjithqeso so di ndoshta so di ndoshta me autoritet me pushtet po zdomon qi gjithmon kem qen qeso so di shndosh po zdomon qi kem qen gjithqeso Apo, anaj kujdesu nga veprat e tuja që nesër, kusë përvanë Allahum me dheqë, ose të largohon privilegjet, ose beneficionet, ose begatit, të keshë në ojmë i atërkit, dirën dhe kujtë i me thonë, më bënë halal, se një ditë për ditëve shumëkon që shduhët, apëm. Aderu i për punëve, për fjalëve, kujdesu, që detruj nesër,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 të pasrët e muslimanëve ku me dhonë zëqatën. Nga fukarat. Ata kanë pasë mundësi mje dhonë shtetit. Së shtetit ka pasë, s'kam me bu me to. Po kategori e të varë fërve, që meritën zëqatë, s'ka pasë të ku e tjetër. Dhe këtë situatë e ka pru me një vjetë u dhejqe, veç. 99 higjiri, 100 higjiri. Një vjetë ka u dhejqë, Ibn Ablazizatër. Sa so, përmenet Ibn Amr Ibn Ablazizit, sa so, rasi, sotmirat të thush, I ka e pëllohë bërë qëtë. Mirë po, kur ka vdekë të nërëllazër, Amr ibn Abdazizi, i ka thonë bive ti, bive të mi, nuk i këmlonë shumë pasoni. Shumë dhe shkatë të kjeshtë u ka lenë. Por thotë, u a këmlonë një pasoni shumë të madhe, që nësër kur denë në rrugë, nuk keni nevoj më ukuqë, pe i kërkujt nga punë të babës juve. Kjo është pasonija me e madhe. Aftar. Apo, që njer Babun çike postë atë. Krejt njerëzën diën në Berlin, daiteja për punë të mira që babaj i ka lënë avet. Çka pasuri më e madhe? Çka duhet pasuria materiale kur kudo që shkroish, duhesh më ngushtuar për punë që ka bëu para arsytat. Çka duhet ke pasur në jetë? Duhesh më kërku falë. Mfalbe diç që baba pak më ti kuon, po bëma hallall. Apo s'o sortëron më kërku falë për dikon tjetër. E lërëm avë për vetën tonë atë. Andaj ku ideja sa për fjalë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 Ibn Mesud i Pokibur ka thon, nuk e llogarit ditë të bekuar. Do të ditë të bekuar nuk e llogarit, e çka llogarit ditë humbe. Ajo ditë ka humb. E çfarë është ajo ditë? Tha, nuk e llogarit ditë të bekuar, a ditë që nuk kam shtuar në diën timë dësh. S'kam thur diçka te japën. Ajo ditë pas nuk ka shkuar. Nëse ka fituar shumë, do të tha ka pas më vërtet disponim më. E po nëse ajo ditë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 Përndaj, letjet dita ju në gjdo dit, një dit e re, me plët kuptimin e fjales. Jo dit e re në kuptimin kalendarek, se e hanja nuk është si kurse e martja, sot dhe martë e dit e re, sot dhe mërkure, sot dhe ejte, dit e re. Sot kjo datë nuk është e datë, nështë jetë dit e re për ty, veç e re në kuptimin kalendarek, por letjet dit e re në kuptimin e shtimit e dies. E rejnë kuptimin e njohjeve të reja E rejnë kuptimin e vepërve të reja E rejnë kuptimin e mirësive të reja Gjithmon Ajë që shtënë Do të gjithmon Në shtimë e sipër të nërodhazër Rritët Rritët me të madhe Do të të bagajë i punëve të të mira Ti mu shme në nëqmu Gjdo dit ka një punë Kja punë, punë e thjeshtë që që Për qështë e vogël Ani Me që parë mëndajë e për shambull në qovë se njëri apo çdo ditë e bën kan i punë të vogël. Edhe për 10 vjet. Për 10 vjet llogaritën të shohë se po llogaritën me ka 350 ditë viti. Apo, pjesë që mosu të persë me tira. Për 10 vjet i bën 3500 mira më shumë ditë në gjykimit apo. Veç në adresim Ditë për ditë, ka një sadaka e thjeshtë, e vogëlë. Për dhe të vjetë, 3500 sadakaja. Apo, thjeshta. Ditë për ditë, ka një dhe kërë pak ma shumë me voë, që sa shtuot ato. Njëjtë edhe gjynatjën. Njërin e në qëmonë gjynahin këjë vogëlë, a e se këjë thjeshtë, a e se kështu. Logarite në shtigjet të gjata, mosë logaritë gjynahin në shtigjet shkurta, me ditore. Jo se kimi don Allahu Xhelaluha me kreq çka kiboj, jo me vetëm ditën. Prandaj, kusht llogaritë gjinoan dhe kusht llogaritë veprën e mirë. Prandaj ditë për ditë shton nga punët e mira. Mundo u çdo ditë t'i jesh më gjdo ma i mirë se ditë që ke qenë. Jo fatkeqësisht ndondo të themi, e përpara kur kanizmi si falish më fali, ma të mirë nda konë, më devojm tash një dëmbëlav, zgjonse më konë. Ndikon gjithmonë me ambici, me vullnet, më të mirë, më me elan, më me vullnet. Nëse kjo është porosia e Emil Mesudit. Dhe në fondi të abilit të ti, për i dhe së lejtë e fësalli salat e lë muadde, kër të falësh, kër i t'i dalësh Allahut për para, falu, si kër falët ai njëriu që pëllë shënë dë njënë, s'ka namaz mështi. Para mënda, me t'arëdhë lajmi, nuk i vjenë kështë kërkujt, për na duhet me, me të entu këtë me e prjetu. I ka thonë, Parëmendojë e për shembol të në qovë se Inderuar i Allah Parëmënë mësë sabahët Vjenë lojmi se Kjo sabahë që ke falë është i fundit për ty Nuk kime falë namazë e më Si dëzjetë namazët Parëmënë namazët i fundit Që po, ti për të mundësia Allah me e përmend Po ti për të mundësia Allah me e dërë për para për. Allah kje eshtën shumë kvalitetin namazët tonë Zatët nuk kina qare pa dekë Masë nëjë namazë e alëtër. Apo se këtë ditë është namazë. Ja kime dhe këtë masa bajët, ja masë drejke, ja masë e këndije, ja masë aksham, ja masë atësia. A ka të mundësi si në ndryshë? Ska mundësi? Si? Andaj gjithë mund një namazë dhe të jetë namazë të fundit. Cëllë e është tajnë? Në në këtë dim. Andaj mundohë që gjithë do namazë të eshtë në pritja. Në do është të është që Se kurse kemi folë, përjetojë namazën Allah, ndihë namazën Sa ka lutje mërënda namazë që nësë njëri me ditën, adinë sa përjetimin e bukur jasil Shë ka që ka thonë Muhammedi s.a.s. A thuan të hijati Esselamu aleyke a juhen nëbiju Apo? A i qanë salavat përgambirë s.a.m. duke qenë namazë? Po? Po? A dencka i bën kur thua ti assalamu alejk e uhannabi intehi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thon ndoje këtadin kodboj kodboj me kët pjesë namaz kodboj kur thua allahumma salli ala muhammedin wa ala ali muhammed Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thon allahhu ka autorizou melek me laçë të posaçme çfarë detyrë kanë ato me im ledhë salavatët dhe përshëndet i ometit që mi qojnëm, mi promuam tëmë ti kërthua e salamu aleykja juhen nebi një melek afer e merat salam ja qënë pejgamberit sasër me thatë filon i fisteku, i ometit për të bën salamat a nuk është këni ndjeni mirë pas taj, kërthua në fund të të jatit dërgan salama dhe kërkan nga Allahu falja wa ala ibadillahi salihin, apo, kërkan, për rapt e Allahu të mirë, Muhammedi sallallahu aqem ka thënë, kur ti thuan të hiat, wa la i badin lahi salihin, edhe bërapt e Allahu të mirë, kjo përshëndetje jote, kjo lutje jote, e prek gjithë do njëri të mirë që ka shkel me fëtyrinë të të kësë, për e a dhejme të të dhëm, dhëmë, dhe të njëri fundë të kërë, subhanë Allah, filani, Për jë gjithë salam, këfilon, i rokë të gjithë. Këto jë rinë namazë. Ti kur thua namazë, o zëtë, fallë muë, rabbi këfirli, o li walidejë, o li mu'minina, jau me jakumu l'hisabë. Edhe fallë dhe besimtaret dithën e lagarisë, adinë që ka këthërë Muhammed s.a.s. që sa është thje është tja, për sa është këpëti plota. Muhammed s.a.s. më këthërë,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 të gjall çofshën apo të vdekur. Të gjithë falëu Allah. A din ti numrin e këtynë? Kur'thi kë mund si me dit. Mirpoh Allahu a din numrin e këtynë? Për çdo numër të tyre ti fiton nga një sevot më të Allah xhalllora. Sa është sevo? Në të ta ndihm kët namazin ton, e shumë kuptimi tiran që dalin nga lutjet, nga veprimet tona që i bëjmë namaz, të sạt i ashtojnë cilëtetin, cilësinë, vlerën namazit ton. Prandaj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 Logaritë humbës së koncentrimit namazuton. Qysh komundi dikush bën muhabbet i kamete bote ai bën muhabbet. Në safi thush bën e safin gati ja ajo pun muhabbet. Allahu akbar do më kusuro. Nuk mundunsh. Ku pregadin për pora? Për pora do të pregadin. I duhet marr mahiren xhamis. Më ndërpëf fjalt me londunjan. M'ul, më fal namazin sunete dyra çotë xhamis. M'ul më permand Allahun xhelahu ala astaghfirullah la ilaha illa allah me kukuru fale bi allah.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 Venët më të mirë në ftyrë tukës në gjemit Kur kun më më mirë së që të se kemen Në kuptim të shpërblimit Dhe dhe mirësis Për ndaj në nuk jem bjetu një që vim ka gjysa hati për e zanës Si kemen në rraspund Por s'paku që ato 5 minuta brëllat që vjen parafarzit Që ato 5 minuta letin i badet Dhe që ato 5 minuta që i ki mas namazi pak ku Pse më s'mekon në gjemim rena për Nuk e përmenda lan gjele gjelelu duke bu dhikër Kjo në kuptim që si tipët selamit, 2-3 lutja dhe Hygjim dhe pastaj, muhabet, e zhurëm, në të kuptim që Thusë së s'ke qenë namazë përë Thusë së nuk e qenë namazë E mei, Hasan El Basriu Rahimullah E ka përsin një gjenazë Hasan El Basriu e ka përsin një gjenazë Pasë sa u klip i gjenazës Nuk është e po, Allah, vështë Një dekull shumë në dhepa, jo Mëse më shtë vlaki, mujtimi e konqaj Kur ka është kthy për gjinazës e ka gjetë familjen e tij e kanë shtu drekën i ka thonë gruajë e bashmir që drejt të sill qelova vën. Po tani është se un gji valla vet sa hungro në atë. Po çfar bukë më hungrë masa saj valla në atë. Po asnjëri të tuforros shumë tonë me konaj. Po thonë që është haram ngjir han bukë na do në vazhdon jetën, por dua të them janë në momentin që janë ikan për të timë vallahi, ikan do msimë. Do ku më kon çaj indiferent.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 Kujdesi o si kërso kujdesi për mu? Apo është duke thonë që e namazë? është duke thonë që ka? Allahum me... Azat... Hupë e kitë njeri që është më hupë e ki mua për. Zotë të narujt. Zotë të narujt që e namazë për për për t'i pse? Si ka metë aty, levez aty... Kryu ka iqenj herën levez, këshurën aton... E që fa namazë? Që fa kujdesi për namazë kë kështë? Për dhaj, për k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 Allahu Janal la wala, mos ju timit lir vetëm për të. Do të shpresojmë tek Allahu Te t t bara ka taala. Dhe gjithashtu Allahu na mëson që çdo ditë e jona në këtë dhunja që kemi të mëmë mirë se e kaluara. Kështu që të bëhet dita më e mirë e jona, dita jone dorës për kësaj bote. Në takimin me Allahun Janal la wala, dhe Allahu na bëf namazin, veprën tonë më dashur dhe qetësinë dhe freskinë shpirtave tonë. Allahu na bëf namazin burim të lumturisë, dhe qetësisë dhe prengjes dhe qetësisë tonë.